«Уперед!» І княжич підняв на ая. Змучені коні рушили нехотя і, понукувані криками й ударами верхівців, поволі переходили на рись. Тепер все залежало від них. Витримають перегони з кіньми переслідувачів чи ні. Буревой вирвався наперед і зірка, удивляючись у вибирав напрямок. Обминав горби, уникав крутих схилів, спрямовував утікачів по стежках, протоптаних дикими володарями степу, рогатими турами, буйногривими тарпанами та тонконогими полихливими сайгаками. Гунни не відставали, наопаки їхні коні виявилися свіжішими і витривалішими. Відстань між тікачами і переслідувачами поволі скорочувалась. Бачачи це, князь Добромир заблагав. Залиште мене. Я не хочу бути тягарем для всіх. Гунни затримуються біля мене на якийсь час, і ви відірветесь від них. Тоді може. Врятуєтесь. Залиште мене. Боревой заперечно похитав головою і крикнув на ходу. «Що ти, отче? Як можна? Ні-ні, ми не покинемо тебе. Якщо доведеться гинути, то загинемо всі разом». І раптом радісно додав. «Ось попереду яр! Туди! Ми заховаємося в ньому, там у його вузьких і глибоких ущелинах. Нам буде легше захищатись від нападників. Вони не зможуть оточити нас». І він круто завернув до підніжжя гори розрізаної наупіл темним проваллям яру. Їхати стало відразу важче, бо дорога пішла вгору. Змилені, засапані коні притишили біг. У гирлі яру під їхніми копитами зачавкала багниста твань, зашелестіла осока. Над рівчаком з ржавою застояною водою поневисало віття кущів, Продиралися крізь нього селоміць. Буревої цвіт, пропустивши всіх, зупинились під захистом лопатого гілля ліщини. Обережно виглянули, чи далеко гунни. Ті теж зупинились і спонтилично дивились на прямовисні стіни яру і зелене шумовиння зростів у ньому. Видно, боялися засідки. Горецвіт спочатку злорадно усміхнувся, а потім промовив. «Ви поїдете далі, а я залишуся тут. Клянуся перуном, хоч один з них скуштує моєї стріли. Загинеш? Все може бути. Та комусь же треба затримати їх? Я теж залишуся з тобою. Ні, Боревою, ти не залишишся. Твоє місце на чолі загону, рятуй князя». І Ігорецвіт ударив Боревоївого коня. Прощавай. Коли Боровой зник у гущавині кущів, Молодий воїн зліз з коня, Узяв до рук лука і стрілу, Виглянув у степ. Гунни поголі наближались до Яру. Горець відждав, хай наближаються. Ближче, ближче, щоб не схибити, Щоб вразити хоч одного прямо в серце. Вони обачні. У кожного у руках теж лук із накладеною на тятиву стрілою. Готові кожної миті відповісти пострілом на постріл. Ось уже добре видно, їхні обличчя широкі, темні, обсмалені сонцем, вітрами і вогнями степових багать. З-під гостроверхих повстяних ковпаків на плечі спадають тонкі косички. Супкого чорного волосся. У одного з них видно старшого, бо всі поштиво прислухалися до його слів, щоки ніс подзьобані віспою, а гострий погляд так і нишпорить, так і стриже, ніби хоче зазирнути під щільне шатро кучерявих заростів. Добре було б позбутися його безголовити ворожий загін. Але він, мов би, відчуваючи небезпеку, ввесь час тримається так, що його заступають собою інші».